שיעור עשרים ושבעה, חלק א', אצל רופא השיניים. יש לי כאב שיניים חזק. רופא השיניים גר לידינו. הפעם כואבת לי שן בינה. יש בה ודאי חור. או אולי כולה רקובה. בשנה שעברה עקרו לי שתי שיניים. היו צריכים לקבוע לי שתי שיניים תותבות. בשן הקדמית העליונה נפלה הסתימה. זו הייתה סתימה מזהב, הייתי רוצה שהפעם יעשה לי הרופא סתימה מכסף. בדרך כלל הוא מצלם את אזור הכאב. רופא השיניים שלי הוא יקרן גדול, אך הוא רופא טוב. לאשתי כואבים החניכיים, אתמול היא הייתה אצל הרופא, הילדים הלכו איתה, דני זקוק לכתר, ומרים זקוקה לטיפול שורש. חלק ב' יעקב טל עושה סתימה. יש לי כאב שיניים חזק. איזו שן כואבת לך הפעם? אינני יודע בדיוק. נדמה לי שזו שן הבינה. האם אפשר לעשות לי סתימה בצבע השן? כן, אך סתימה כזאת תעלה לך יותר ביוקר מסתימה רגילה. כמה היא תעלה לי? עשרים לירות. זה יקר, אך אין ברירה, בגילי חשוב גם היופי. רופא השיניים היקרן. אני מחפש רופא שיניים טוב. רופא השיניים שלי הוא רופא טוב. האם הוא יקרן? כן, הוא יקרן גדול, אך רופא טוב. מה כואב לך? השן הקדמית כואבת לי. יש לי תרופה להשקיט את הכאב. ממתי אתה רופא שיניים? הביקורים שלי אצל רופא השיניים... הפכו אותי למומחה גדול. חלק ג' אצל רופא השיניים שלום לכל משפחת טל. מה קרה? לכולכם יש בעיות עם השיניים? כן, כולנו בנו לטיפול. בסדר גמור. מי הראשון בתור? נתחיל בדני. אני זקוק לגשר. חזור ביום חמישי בבוקר, כאשר הטכנאי שלנו יהיה פה. עכשיו תורי. אני זקוקה לטיפול שורש, טיפול ללא כאבים. בסדר, תיכנסי אליי מחר בשעה שלוש. אני באתי רק לבדיקה. פתחי את הפה בבקשה, כן, אני רואה, כל השיניים בסדר, אין צורך בטיפול. לי יש שן רקובה. אני חושב שצריך לעקור אותה. בלי להכאיב בבקשה. הדאגה, עוד רגע, והשן בחוץ.